Біля мого будинку росте святе дерево з червоним листям. Воно рясно обвішане стрічками з молитвами про добробут та здоров'я близьких. Я теж зробила таку стрічку, вишила на ній твоє ім'я і повісила на це дерево з молитвами про твоє здоров'я мені обов'язково треба було щось зробити. І, відверто кажучи, цей ритуал я здійснила не так для тебе, як для самої себе. Відразу трохи полегшало на душі. Святі традиції можуть врятувати душу. Завтра ти отримаєш усі свої речі, що зберігалися в нас. І цей щоденник. А ще маленьку квітку саму жовто-білу. Я зберегла її для тебе. Я пам'ятаю, звідки вона опинилася в твоїй кишені. Я не знаю, що ти подумаєш про мене. Я не знаю, чи відчуєш ти біль або радість, чи допоможуть тобі хоч трохи мої нотатки. Але мені дуже хотілося, щоб ти не думала про мене погано». Щоб ти не злилася, не обурювалася моєму втручанню, тому що ти відкрила переді мною не тільки інший світ, а й насамперед мене саму. А Ще, Дона. Ти навчила мене інакше дивитися на звичайні речі, навчила мене терпінню, розумінню того, що ми не маємо права намагатися налагоджувати або влаштовувати своє життя за рахунок життя іншої людини. Ти навчила мене багатьом речам, а натомість я не спромоглася навчити тебе навіть корейської мови. Неллі, тобі відкриває обійми твоє життя, і я сподіваюся, що ніхто ніколи не зашкодить тобі що ти будеш щаслива, що твоя пам'ять збереже для тебе тільки щасливі миті, а твій сум завжди буде лише світлим. Тим і відрізняється сум від горя, бо горе завжди має темні кольори, так сказав Донг. А от на чому він безперечно розуміється, то це на кольорах та малюванні. Певне, я про це тобі вже розповідала. Я завжди згадуватиму тебе, з повагою та світлим сумом, тому що ми навряд чи колись побачимося. Але мені дуже хотілося б, щоб у твоїй пам'яті мандрувала світла мей, як у моїй пам'яті мандруєш світла ти, нель. Я не хочу прощатися з тобою, тому я кажу тобі Еніонгхасімніка Мей Кім, учителька корейської мови для іноземців Сеул жовтень 20 року.